Як велика стала, то добре казала Іванку хлопцям, чи ні? питав мене вуйко. Певно, що добре. А для мене дівчинкою лишилась і дотепер. А що тепер тітка моя робить? Плаче, вуйку Янко. До тепер плаче, засмутився він. Дотепер. А за мною дотепер хтось плаче, долучився до нас трьох печальний жіночий голос. І я його впізнала. Це був голос моєї колишньої шкільної вчительки. «Сини плачуть», – відповіла. «Я їй хотіла дати ще щось, та інше щось зупинило. Я не могла пригадати, що. Несподівано мені допоміг Вуйко Янко. Господь із вами. Не казав вам учителько ніколи, не сказав би без неї, але коли вона вже тут, нахилився до вчительки, то скажу, попече мене. Ой, пече. Вона, що їх у школі клала на коліна і бандерами обзивали. Вуйко замовк. Мовчала й душа моєї вчительки. Стало тихо і незручно. «Тут не перерікаються», – спробував загладити. Запало було незручністью голос мого літнього друга. «А ми не перерікаємо», – пояснив Янко. «Я лише хочу для себе дещо уточнити. Це вже нічого не дасть, але...» Але оця ось дитина якоїсь тоднини прийшла зі школи і дуже плакала. А вона була якраз після операції, ще рубчик на животико добре не загоївся. А плакала страшно, бо вони там у класі не знали, як розв'язати задачку, і ви всіх поклала на коліна. Це був лише п'ятий клас школи, люди добрі. А вона, ця моя маленька дитинка, не стала на коліна. Всі стали, а вона з двома хлопцями – ні. Але прийшла додому та й питає, а хто то є бандери, і хто з вас був у бандерах – що наша найкраща вчителька так лютилась на них дуже і на коліна нас клала за бандерів. То вам треба було це робити? Звернувся Янко до моєї вчительки. Треба було, щоб вам тепер кістки у гробі перевертались? Лишіть, війко, тротилася. Коли б тепер були такі вчителі, як були у мене, тепер би також багато чого по-іншому було. А тоді час був такий, що нас усіх називали бандерами, обійниками, Колаборантами, прислужниками, господи, праведний, ким лиш нас не називали. А коли ти йшла сюди, той час там, уже минув, чи що ні. Ще ні, зітхнула я. А ти кажеш, та за таку чорту неправду я сам би пішов у Бандери, не на жарт розійшовся Янко. О, звідси підете. Якби він мав вуса, я би подумала, що мій давній друг усміхається в них. «А ви приїхали з Великої України, у межа бандери», – розвернулася Викова душа до вчительчиної. «Усе життя прожили ми бандерами, хату ми бандерами, побудували руками бандерів, дітей ми же ними вигодували і там лишили, і бандерівська земля вас поховала в собі, ще й учні ваші бандерівські квіти на вашу могилу носять, і служби у за упокій наймають. То є у вас людська совість після такого?» «Мене до вас у село прислали!» Нарешті заговорила з ніченим голосом моя колишня вчителька. «Нам так казали?» «Або ви самі не виділи, може, якими людьми живете?» Начебто сплеснув руками вуйко. «Але ж вас силою ніхто не тримав, може, тими ворогами?» «Мені було там добре», – признався жалісливий голос. «А час був такий, що треба було казати так, як треба було. А я вже вмерла, то я не знаю, як воно було насправді». «Можна було казати, а можна було й мовчати», – озвався мій літній друг. «Ви ж їх рахунків і буквів учили, а не гвери в руках тримати. Мене також до них прислали, як на заслання». І я замовк, але я писав листи цій дівчинці, коли вона пішла вчитися, або вона життя розуміла, а ви її на колінах хотіли поставити. «Знаєте, – м'яко закінчив він, – я вам не дорікаю, бо тут не варто». Але, може, через таких, як ви, той час і не минув дотепер. І скільки людей повмирало, так і не дізнавшись правди, а гріх на душу взяли, як ви, оце і все, що я хотів сказати. Я замахала крилами у намагання припинити безлоз до тепер суперечку, але мені тут не дали заговорити. Летячи кудись далі й далі, я думала, чи не витерли мене за щось із цього саду, де я всіх упізнавала і з узяма мала про що говорити. «Ні, я зовсім не мала наміру сперечатись. Я втратила цікавість до суперечки ще в житті. Але я хотіла розмови. Просто розмови і якогось добра, чи буде його літепла. А може тут, у наступному саду, якщо ще є такий?»